Цей звук, як би сказати, страшнуватий. Якщо слухати його довго і уважно, намагаючись почути щось важливе, то можна здоріти. Він ставить питання і не дає відповідей. Це не просто звук. Я не точно сказав, він не страшнуватий, він жахливий. До того ж, я не можу заснути. Я вам скажу правду, чому я весь час розмовляю. Не тому, що мене тягне на сповідь, «Тільки б не мовчати. Все, що я можу робити в цьому потягу – це пити чай чи каву. Ну і розмовляти, звісно. Може, це врятує. Ми вже почали засинати. Топ-топ-топ. Шоу почалось. Це лабух і шоу, як йому здавалось дуже тихо від купе-провідника. «Свєто, Свято, свято! зашепотів він. «Пішли, я про все домовився». Там окреме купе нікого немає. Поспиш спокійно. Свято не повернулося. Свято він ступив два кроки вперед. Свято ау-у-у! голосно заскігли в Лабух наступив йому на лапу. Що?- ⁇ різко крикнула, прокинувшись Хто? зашепів Лабух тихо я про все домовився, там окреме купе. «Нікого немає». «Мені погано», – дуже голосно сказала свята і впала головою на подушку. Топ-топ-топ, Лабух знову пішов до провідника, стихло. Через п'ять хвилин, а весь вагон знову потихеньку став поринати в сон. Топ-топ-топ, це Лабух. Світло, Світло, Два кроки вперед. ау у у це Бім. Вставай, пішли, там є циберка. Тобі стане легше. Я не хочу нікуди йти, я хочу спати. Все, я хочу спати, геть. Топ-топ-топ, галабув топ, топ. знову пішов. Вагон полегшено зітхає. Спати. Не бігалося за день. Топ-топ-топ, світо, вставай. Я що, дарма їхав? Два кроки вперед. «Ау-у-у!» — Бім забиває усю свою юну собачу горлянку. «Ну, досить, — не витримує Олег, який зовні начебто звик терпіти у своєму житті все, особливо дружину та тещу. «У мене місячне, оре Свєта, я хочу спати, я не хочу з тобою!» — падає головою на подушку. «Свєто!» — забиває вже весь вагон. «Та йди вже, задовбала, дайте йому, спати хочеться!» Свята каже, та пішли ви всі. Гуркіт, скрегіт, гальм, поштовх, станція. Бля, 25 рублів викинув, каже Лабух. Усе марно. Топ, топ, топ. Він виходить. Хвилина, потяг рушить. Пасажири перевертаються на інший бік і полегшено зітхають. Слава Богу. Я теж починаю засинати. «Гей! Гу! Тебе як звати? Мене Свєта. Ну, це вже не новина. Я Макс. Ти хочеш спати? Не знаю. Я зовсім. Задовбав, придурок. Три години опівночі вона подивилась на годинник. Залишилося ще три. Може, поговоримо? Абсолютно твереза дівчина. Ну і ну. Ми проговорили до ранку». Тепер, бо ранок може не настати. Як це давно було. Я був юним, худим і зовсім не таким цинічним. Мистецтво жити в Україні. Звичка вбиває страх. Але його труп нікуди не зникає. Бабусю мого приятеля довелося госпіталізувати до шпиталю для ветеранів Великої Вітчизняної. В неї було хворе серце. На другий день начальник відділення сказав, що без відкріпного талона з виборчої дільниці не може продовжити лікування. Це було 27 жовтня за три дні до виборів. Бабуся була незлякливих, війну пройшла. Сказала, що спробуйте тільки, я вам. Лікар пояснив, що йому самому не аби як, бо буквально вчора викликав головний і наказав, що до хворих шпиталю і персоналу.